Anjadih, menebar hikmah, hikmah. bersandar -Quran, quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmanuhu wa lasta'inuhu wa lastawfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدف له فلا مضد له ومن يؤذل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسعدك حلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزئا علما الحمد لله وجد الشكر kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, lahir dan mati, nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita hitung, nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita nilai harganya, terutama nikmat iman. Tetapi Islam dan terlebih khusus lagi nikmat duduk di majlis ilmu mengkaji Islam, mengkaji Tauhid, mengkaji Akidah, mengkaji ibadah yang benar dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dibimbing untuk menelusuri jalan-jalan hidayah. Mudah-mudahan yang hadir wajah yang ceria dan berseri-seri ini menjadi orang-orang penghuni -orang surga insyaAllah yang akan bergembira, yang akan menjadikan wajah kita lebih ceria dan berseri-seri takkan melihat wajah Allah di surga pulak. Kemudian selawat dan salam ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah beliau, di dalam ibadah beliau, dalam akhlaknya dan seluruh aspek kehidupan beliau kerana beliau lah satu-satunya uswah kita suri tauladan kita panutan kita yang ingin selamat yang ingin sampai pada tujuan yang ingin mulus jalan nyamun di surga maksudnya mulus di sini adalah barang siapa yang menelusuri jalannya sampai ke surga bukan barang tidak menghadapi rintangan dan cobaan di dunia ini maka tiada lain jalan yang harus ditempuh dan diikuti kecuali jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam para ikhwah wal akhawat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesempatan-kesempatan yang mulia Yang Allah muliakan kita Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu SWT Bagi kita semua untuk bermajlis Di taman-taman surga Orang yang tidak duduk di majlis atau di taman surga Di dunia ini dia tidak akan menikmati ya, Kenikmatan surga di akhirat telah Bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika meratun riadul Jannah, farta'u. Kalau kalau kalian melewati taman-taman surga di dunia ini, mampir. Jangan dilewati saja, mampir. Farta'u. Para sahabat bertanya, 'Wah ma hilakudzikir, wah mariadul Jannah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Hilakudzikir, halakahalakah dzikir.' Halaka-halaka ilmiah. Majelis-majelis ilmu. Inilah teman surga. Sehingga. Bukan manusia saja. Bukan kita saja yang hadir. Pada kesempatan kali ini. Malaikat pun ikut hadir. Rahmat turun kepada orang-orang yang hadir majelis ilmu. Malaikat ikut menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Kita yakini seperti itu. dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan majtama'a qauman fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum al-mala'ikah wa dhakarallahu fi man indah. sebuah kelompok, suatu gunungan jamaah berkumpul di salah satu dari Allah masjid mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka bersama-sama bersama-sama mentadabbur dan menghayati berusaha memahami ayat-ayat tersebut kecuali akan turun pada mereka rahmat nazarat alayhimur rahim nazal alaihim as-sakina pada mereka kedamaian Ketenteraman Dan juga mereka diliputi oleh Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka juga dinaungi oleh Para malaikat dengan sayap-sayapnya Kerana rahmat turun dalam Majlis yang seperti ini Dan malaikat mencintai majlis yang seperti ini Kemudian juga Kita disebut oleh Allah Di sisi Malaikat-malaikat yang ada di langit dan tidak seorang pun yang akan celaka yang hidup di dunia ini yang duduk di majlis ilmu Ekoran iman kaum Muslimin dan Muslimat Al ikhwah-ikhwah rahimahum allamah. Oleh kerana itu mari kita berbahagia, kita bergembira disertai dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan yang telah memudahkan kesempatan bagi kita yang memberikan pada kita kesehatan, kekuatan sehingga bisa duduk di majlis yang belum ini terutama lagi yang kita bahas yang kita kaji yang kita Pahami adalah kebutuhan batin kita, kebutuhan roh kita, antum dan kita semua mengetahui bahwa manusia ini diciptakan dari dua unsur yang tidak bisa dibisakan. Pertama jasad yang kedua rohani kan begitu, fisik dan psikis. Kalau jasadnya Ya kebutuhannya makanan dan minuman Yang tumbuh dari apa? Dari bumi Kan begitu Hasil Atau makanan dan minuman kita Kebutuhan fisik kita Semuanya Tersedia di permukaan bumi ini Karena inilah yang cocok dengan Asal-usul dari Penciptaan kita Yaitu jasad kita Karena dari tanah dan yang kedua unsur yang kedua adalah rohani, kejiwaan. Dan ini adalah bagian dari roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka nyatakan Allah Subhanahu Wataala menyempurnakan ciptaan Adam kemudian meniupkan roh. Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Wallahu ahu. Kauida sewei tuhwa nabatu fihi min ruhi, waqarulah musajidin. Apabila telah aku ciptakan, telah aku sempurnakan ciptaan rupa bentuk Adam itu, maka kemudian aku tiupkan kepadanya min ruhi, yaitu dari ruh yang aku ciptakan, bukan ruh yang merupakan sifat Allah tidak, ruh yang diciptakan oleh Allah, karena ruh adalah makhluk, ya. Sebab kalau seandainya roh yang merupakan sifat Allah, bagian dari diri Allah tentu Adam bukanlah manusia, ya kan? Bukan makhluk, bagian dari Allah. Taala Allah azza wa jalla, kalau engkau dari yang seperti itu, pih minhu ya dari ciptaan Allah subhanahu wa taala. Nah, tatkala Allah subhanahu wa taala menyubkan roh tersebut pada Adam sehingga menjadi manusia yang sempurna, makhluk hidup, manusia yang hidup. Dengan ada jasadnya dan rohnya, itulah manusia yang hidup. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepadanya aturan dan syariat untuk mengatur hidupnya. Kerana itulah yang cocok dengan unsur yang kedua. Ruh kena dari Allah dan Allah mustawil ala arsihi maha tinggi di atas arasnya. Oleh kerana itu Allah turunkan Syariat agama Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada syariat Aturan Allah yang hasil produk apa? Bumi Hasil pemikiran Mekayasan enggak ada Tapi diturunkan oleh Allah Kenapa? Kerana ruh datang dari Allah Begitu juga Kebutuhan Kebutuhan Ruh tersebut juga diturunkan oleh Allah. Karena kalau kebutuhan tersebut dipenuhi, ya, dicukupi dengan kebutuhan hasil rekayasa, rekayasa produk manusia akan hanjur kita. Celaka. Hati-hati, banyak sekarang produk-produk apa? Ya, yang akan merusak atau akhir rekayasa pemikiran manusia yang akan merusak apa? iman dan rohani kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu, salah satu usaha dan upaya kita untuk membentengi diri dari terkontaminasinya Ruh kita dari pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Allah yang akan merusak rohani kita, kita dilanjuti dengan menuntut ilmu, mempelajari aqidah, mempelajari tauhid, mempelajari tuntunan-tuntunan Nabi kita, sunnah beliau. Kodoman hidupnya. Inilah yang merupakan kewajiban kita bersama. Maka para siapa yang ingin selamat. Tidaklah yang dijadikan dengan ilmu. Yang ingin bahagia dengan ilmu. Yang ingin. Mendapatkan kedamaian, ketenangan batin, ketentangan jiwa. Dengan ilmu karena Rasulullah SAW alaihi wasallam jelaskan may yuridillahu khairan yufaqihu fid din barang siapa yang diinginkan oleh Allah Allah tanda kebaikan bagi ini Allah akan membimbing dia ke tempat kebenaran Jadi antum ayuh ikhwan dan juga ai akhawat jadi manusia pilihan sekarang ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mulia Dari bagi antum hadir di sini duduk sabar ya seharusnya jam seperti ini istirahat kan Betul enggak Istirahat, tapi antum merelakan, ya, waktu istirahat antum untuk duduk majlis ilmu, siap. Kenapa? Kena cinta ilmu, kena ingin selamat, kena ingin masuk bos ya. ya, ingin menjadi orang yang baik dan mulia, kan begitu? Terlebih lagi materi yang kita bahas adalah kewajiban kita yang paling utama. Sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Apa itu? at tauhid. Ya tauhid ini kewajiban yang pertama dan yang terakhir. Kewajiban yang pertama dan yang terakhir tauhid. Bahkan hidup ini pada dasarnya roda kehidupan ini berputar ya pada poros tauhid, enggak keluar dari itu. Kalau melenceng dia akan hancur binasa. Enggak ada nilainya. Apa yang kita ucapkan pertama sekali? Seorang yang begitu masuk Islam akan mengucapkan subhanallah la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah tauhid yang akan jelasnya. Dan apa ucapan yang diucapkan perkataan yang diucapkan tatkala berpisah dengan dunia? La ilaha illallah, mangkana akhiru kalimihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang Akhir dari ucapannya Perkataannya Yaitu, Waktu ajal datang menjemputnya, Dia berpisah dengan dunia ucapan yang terakhir Yang terlontar dari mulutnya La ilaha illallah, tol dakhala jannah Masuk suhu Bahkan ini adalah Rahsia kehidupan kita Kerana kita diciptakan untuk beribadah Dan ibadah tidak diterima berkait dengan Tauhid jadi Tauhid, kebutuhan kita pada akidah dan pada Tauhid Melebihi kebutuhan kita pada makan dan minum Kepada oksigen Ya ini kayaknya kebanyakannya Ini mahasiswa begitu dan mahasiswi Itu berapa kali makan sehari berapa kali Biasanya Banyak sering puasa mungkin ya InsyaAllah Apalagi kita sekarang ini bulan Dhul-Hijjah ya. Sudah masuk dhul ya kan. 10 pertama Dhul-Hijjah itu merupakan hari-hari yang sangat mulia. Ibadah yang paling mulia. InsyaAllah di hari-hari 10 pertama ini. Ya, Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kekuatan, pertolongan dan hidayah. Dalam hadis Rasul mengatakan. Ma'min ayya min adama amalus sali' fiha ahabdu ila Allah min hadihil ashr. Khadu wa la jihadu bisabilillah. Allah و الجهاد ب سبيل الله إلى رب خارج مال و نفس ثم لم يرجع بذلك بشيء Tidak ada hari di mana amal Saleh yang lebih di sisi Allah pada hari tersebut daripada hari-hari sepuluh awal bulan Ramadhan. Para sahaba bertanya juga jihad ya Rasul bagaimana jihad bismillah juga jihad? Kecuali orang yang Berjihad dengan Allah membawa hartanya dirinya. Kemudian tidak kembali lagi dengan membawa sesuatu apun dari hal yang demikian. itu, Yaitu tidak kembali dengan dirinya dan juga hartanya. Syahid di jalan Allah. Nah. Maka banyak dikir, tasbih, tahlil, kuasa, sadaqah. Dan ini juga di antara amal soleh duduknya kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita. Yang akan menambah timbangan amal kebajikan kita di akhirat kera. Allahumma -akhir. amin wa rahmatullah. Nah. Jadi. Kita membutuhkan tauhid. Kalau makan mungkin sehari bisa. Mungkin dua kali cukup ya. Mahasiswa biasanya dua kali cukup. Ya. Kalau perjaburan mungkin tiga kali lah. Ya, cukup. Kalau sering puasa. ya Sekali kan begitu. Sahur sebelum pelajar kemudian berbuka kan begitu nah kalau ilmu kalau tauhid berapa kali kita membutuhkan berapa kali sejumlah pernapasan kita berapa kali kita menghirup udiknya dalam satu detik berapa ada bisa menghitung, ada misal menghitunglah pernafasan kita satu, dalam satu detik berapa kali kita menghirup oksigen. Sebanyak itu lebih dari. Itu. Kenapa? Karena kalau hidup ini kosong dari Tauhid, tidak ada nilainya hampa, amalan tidak diterima, tidak ada nilainya. Ya. Nah, oleh karena itu kebutuhan pada akidah pada Tauhid merupakan kebutuhan yang sangat apa namanya itu yang kebutuhan primer kita, bukan sekunder, primer kita. Kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang terpenting dan terutama dalam kehidupan kita. Baik. Ikhwani wa akhawati dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada uh, sesi kedua dari bahasan tentang tauhid ini dan Insyaallah pada pertemuan yang pertama dari pagi tadi akan terlambat tentang mas tauhid rumubiyah begitu ya, Insyaallah telah dipahami ya tauhid yang intinya adalah menghimanii tentang kekuasaan dan perbuatan Allah Subhanahu Wataala kan begitu. Nah setiap yang meyakini hal itu Setiap yang meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur, yang menciptakan segala sesuatu di tangannya seluruh kebaikan, ya, maka dia wajib untuk beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu. Kenapa demikian? Kena roh yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan itu. Itulah zat yang berhak untuk di, apa? di ibadati. Makanya orang mati. Ya. Orang yang mati. Siapapun orangnya. Para nabi. Orang-orang soleh. Tidak berhak di ibadati. Apalagi patung berhala. Kan karena tidak memiliki kesempurnaan. Zat yang maha kuasa. Rabb alamin yang memiliki seluruh kesempurnaan sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang terbaik dan terindah itulah yang berhak ibadati sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia ya ayyuhan nas wahai seluruh orang Wahai seluruh manusia ibadati Rabb kalian yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Yang menurunkan Hujan dari langit sehingga tumbuh menumbuhkan ya hujan tersebut dan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan -tumbuh dan menghasilkan buah, dan itu rezeki bagi kelim semua maknanya ada kata Allah subhanahuwataala pada tajalul layana dan buah tumbuh. Jangan kalian mempersekutukan Allah, ya menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah. Kerana tidak ada yang menciptakan, menurunkan hujan, yang mengatur, yang berrezeki, oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu Wataala. Nah, oleh kena itu wajib kita untuk menghulis keibadan kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, inilah pembahasan yang berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan Tauhid al-Uluhiyah. Tauhid al-Uluhiyah. Yaitu bab bab ketiga ya dari kitab yang ada di kepada antum ya kitab tauhid kitab tauhid yaitu di sini pada bab ketiga ini pengarang akan menjelaskan 8 pasal ya yang berkaitan dengan ibadah dengan tauhid mudah-mudahan dengan memahami dan e, menghayati kedelapan pasal tersebut semakin jelas di hadapan kita dan dalam keimuan kita hakikat dari tauhid yang sesungguhnya. Nah, yang pertama tentang makna tauhidul uluhiyah, kedua tentang syahadaten yaitu makna konsekuensinya, yang ketiga tentang tasyri', yaitu penetapan hukum siapa yang berhak ya menjelaskan halal dan haram. Kemudian tentang masalah ibadah, arti dan macam-macamnya. Pemahaman yang salah terhadap ya pengertian ibadah, kemudian pilar-pilar ubudiyah, syarat-syarat diterimanya amal ibadah, kemudian tingkatan-tingkatan hati -tingkatan ini itu agama. Ini secara global pembahasan pada bab yang ketiga ini. Untuk tidak memperpanjang ya muqaddimah kita akan berusaha membahas ya pasal demi pasal, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar. Dan mudah-mudahan waktu yang tersisa cukup untuk ya. Kalau tidak cukup ya dicukup-cukupkan dan antum yang akan mencukupkan nanti. Ya, antum baca sendiri, insya Allah. Kalau kita memahami kunci-kuncinya, insya Allah akan paham. Ya, seperti itu. Yang pertama definisi ibadah uluhiyah. Jadi yang dimaksud tauhidul uluhiyah uluhiyah itu maksudnya adalah al-ubudiyah. Dinamakan tauhidul uluhiyah. Dinamakan tauhidul uluhiyah. Dinamakan juga tauhidul ibadah. Kerana seseorang yang melakukan ibadah atau yang berhak ya memiliki atau yang berhak untuk dipersembahkan ibadah tersebut kepadanya dengan tulus dan ikhlas hanya Allah Subhanahuwataala dan seseorang yang beribadah dia hanya mengibadati Allah Subhanahuwataala baik ibadah secara lahir Ataupun batin, baik ibadah yang berkaitan dengan amalan-amalan lahiria dia atau amalan-amalan batinnya dia, semua itu dia ikhlaskan, ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Itulah yang dikenal dengan atau At hidul uluhiyah. Sebahagian mendefinisikan. Sebagaimana yang jelaskan pengarang dalam Kitab Tauhid ini, yaitu mengesahkan, ya mengesahkan Allah, mengesahkan Allah azza wajalla dengan perbuatan para hambanya. Kena ibadah itu perbuatan siapa? Perbuatan kita atau perbuatan Allah? Kita yang beribadah. Sementara uluhiyah, rububiyah, perbuatan Allah. Ya kita mengesahkan Allah subhanahuwataala dengan perbuatan kita. Yang pertama tadi tauhidur rububiyah adalah mengisahkan Allah dengan perbuatannya. Karena rububiyah menciptakan, mengatur, menghidupkan, menurunkan hujan kan begitu af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakini bahawa Allah yang melakukan hal itu seluruhnya. Jadi, perbuatan Allah. Nah, tauhidul uluhiyah itu perbuatan kita. Kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perbuatan kita Artinya Ibadah yang kita kerjakan Lahir dan batin ya Akan jelaskan nanti macam-macam ibadah Itu semuanya kita peruntukkan kepada Allah Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya yang kita ibadati Tanpa Menjadikan atau mengambil Sekutu tandingan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala beribadah jadi intinya keikhlasan dalam beribadah. Intinya apa? Keikhlasan dalam beribadah. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau pengarang yaitu Mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ya banyak disebutkan di sini Doa, nazar, kurban ya, e, Raghbah Berharap pada Allah Raghbah, takut Dan seluruh amalan dan perbuatan kita Dan itu hanya Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita peruntukkan Kita persembahkan kepada Yang Maha Kuasa Kemudian dijelaskan oleh beliau Bahawa Tauhid Uluhiyah ini merupakan tauhid yang merupakan inti dari dakwah seluruh para rasul. Jadi dijelaskan bahwa tauhid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan, di dalam syariat dan ajaran seluruh para Nabi. Seluruh Nabi, seluruh Rasul, diutus oleh Allah SWT untuk apa? Untuk mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadat kepada Allah SWT. Bukan untuk mentaudidkan Allah di sisi apa? Rububiyah. Kenapa demikian? Kerana rububiyah itu fitrah manusia. Allah telah menanamkan dalam fitrah mereka bahawa yang menciptakan itu Allah Subhanahu Wa SWT. Iblis sendiri meyakini hal itu. Ya kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu mintin ya Allah. Ya Rabbi engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah dia mengakui bahwa Allah rabb ya dan orang-orang yang mengingkari orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah itu pada dasarnya jiwa mereka pada hakikatnya meyakini Allah Rabb ada sang pencipta ya adapun tauhid al-uluhiyah inilah yang menjadi apa permasalahan. Inilah yang menjadi problema dalam kehidupan manusia. Kena terjadi ketimpangan. Terjadi penyelewengan. Terjadi kerusakan. Yaitu dengan munculnya bermacam bentuk kesyirikan di kalangan manusia, di kehidupan mereka. Maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap atau di setiap umat para rasul. Untuk apa? Ini, untuk menyeru kepada keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rasula an ya'budu Allaha wajtanifu Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Hanya abudullah. Ibadatilah Allah. Dan ibadatilah Allah maksudnya sini bukan kita beribadah saja. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Kena potongan ayat selanjutnya menjelaskan makna tersebut. Wajudun ibut ta'bud. Dan tinggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada ta'bud. Itu sayin Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ta'ushid. Ikhlas ibadat kepada Allah kemudian apa? Tinggalkan peribadatan pada selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Naam. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang selanjutnya, "Wa min qablika birrasul illaa nuhiilin annahu la ilaha illaa ana fa'budun." Kata Allah tidaklah kami mengutus ya seorang rasul pun ya Sebelum wahyu Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya apa yang diwahyukan Allah Subhanahu La ilaha illa ana. Tiada ilah yang berhak diibadati kecuali saya. Itu Allah mengatakan kecuali saya kata Allah Subhanahu wa Fa'buduni, maka ikhlaskanlah ibadah kepada Itulah makna ibadah, yaitu mengikhlaskan ubudiyyah kita Penghambaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Di sini dipaparkan oleh beliau disab, Dibawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan Inti dakwah para rasul Seperti juga Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Nuh Nabi Salih, Shu'aib Semuanya ya, Mengajak kaumnya Pertama sekali yang mereka sampaikan kepada kaum mereka adalah aniakullah ibadatul allah ibadatul allah ikhlaskan ibadat kepada Allah karena tidak ada zat yang berhak untuk diibadati secara benar kecuali Allah Subhanahu ini menjelaskan pada kita ayuh ikhwal akhwat bahwa Sekadar meyakini tauhidur rububiyah sebagaimana yang telah antum ketahui itu tidak cukup untuk memasukkan seorang kepada kepada Islam. Kena permasalahan tauhidur rububiyah itu amrun mafturun alaihi Itu fitrah manusia. Kalau dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur tapi dia tidak mengikhlaskan ibadah, dia bukanlah seorang muslim. Sebagaimana orang musyrikin. Ya? Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Allah yang mengatur. Allah yang menurunkan hujan. Akan tapi mereka diperangir oleh Rasulullah SAW. Sampai meyakini. La ilaha illallah. Ini pelajaran yang sangat berharga dalam pembahasan ini. Nah. Yaitu kata Nabi SAW. Umir tanu qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi ya meyakini berikrar dan memahami yaitu la ilaha illallah dan wa anna Muhammadan dan Muhammad Rasulullah sallallahu yang kedua yang menjelaskan keutamaan tauhidul uluhiyah Bahawa tauhidul uluhiyah ini merupakan kewajiban yang pertama kewajiban yang pertama sebelum seorang beramal yang pertama sekali yang wajib dia yakini adalah apa meyakini bahawa Allah yang berhak untuk diibadati sehingga kata Allah Subhanahu wa taala fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastaf lidzambik ketahuilah apa kita ketahui la ilaha illallah Tiada hida yang berhak ibadati secara benar kecuali Allah. Wastagfir li dhanbi. Jadi sebelum beramal, berkata, berbicara, beramal, maka perbaiki tauhid terlebih dahulu. Adapun seorang yang beramal tanpa tauhid, tidak dilandasi tauhid tidak ada artinya. Oleh karena itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19 fa'alam annahu la ilaha illallah wastafirli damdik ketahuilah pelajarilah jadi diperintahkan kita untuk mengetahuin ya. Allah minta kita untuk belajar tauhid. dan ini kehadiran kita pada daurah yang seperti ini adalah realisasi aplikasi dari apa perintah ini kerana itu kewajiban kemudian wastafirli damdik setelah belajar tauhid, memiliki akidah yang benar wastafirli damdik wa istaghfir bidhalika ampunan lidzambika keampunan untuk dosamu keampunan minta keampunan adalah amalan istighfar astaghfirullah adalah amalan perkataan sebelumnya fa'lam annahu la ilaha bertauhid dulu sehingga tirmidzi dan bukhari menjelaskan dalam kitab beliau kitab sahih bukhari dalam bab bab al-qawli wal-amal alilmu qabla alqauli wal amal ilmu itu sebelum beramal dan berkata. Jangan berbicara dulu, kemudian berusaha itu mikir, ya apa ya, landasannya. Gak boleh seperti itu. Ketahui dulu, pelajari dulu. Nah, pertama sekali yang wajib untuk diketahui, yang paling utama dan yang pertama adalah Tauhid, La Hilah Aibullah. Kemudian, Tauhid merupakan inti, ya, inti dakwah para rasul tauhid uluhiyah ini inti dakwah para rasul. Kenapa demikian? Kena tanpa tauhid, tanpa tauhid keikhlasan dalam beribadah, tanpa ketulusan seseorang dalam beribadah tidak ada arti dari ibadahnya, tidak diterima oleh Allah. Kerana dicampuri oleh perbuatan syirik. Karena kesyirikan itu akan menghancurkan amalan seseorang. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahaya dari kesyirikan dan urgensi mempelajari tauhid. Ya, karena seseorang yang tidak mengutai tauhid akan terjuluh dalam perbuatan syirik. Begitu juga seseorang yang tidak mempelajari syirik akan apa? Rentang akan terjemus perbuatan syirik. Nah, di sini jelaskan ancaman, ya, ancaman dari Allah Subhanahu Wataala terhadap perbuatan syirik dan juga para pelakunya. Dan ancaman ini sebagai apa? Perintah untuk menyelamatkan diri dari kesyirikan dan juga di waktu yang sama perintah untuk mempelajari tauhid jadi kalau antum dan juga para ikhwal akhawal membaca Al-Quran ada larangan berbuat kesyirikan itu secara otomatis telah mencakup perintah untuk apa? untuk bertauhid begitu juga tak kala, ada perintah untuk bertauhid pasti terdapat di sana apa? larangan untuk apa? berbersyirik seperti itu. Nah di sini Allah Subhanahu menjelaskan bahwa Allah pertama tidak mengampuni dosa syirik dan dosa kesyirikan tersebut itu akan menghancurkan ya, amalan seseorang. Ya sampai-sampai para nabi para nabi merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala jika mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik tapi mereka tidak pernah melakukan syirik, ya. seandainya Nih seandainya ini tidak masih terjadi ya, laut di sini, ya seandainya mereka itu perbuatan syirik tidak masih terjadi, ya. tapi menjelaskan kepada kita bahawa begitu besar bahaya dan resiko yang akan dimunculkan atau ditimbulkan oleh apa? perbuatan syirik. Di sini jelaskan walau ashrabu lahabtu almu makanu ya'malun kalau sekiranya mereka itu berbuat syirik tentu akan sirna amalan mereka seluruhnya. Begitu juga kepada Sayyidul Mursalin Allah menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau ashratta lain ashratta lai fanaqna amal. Jika kamu melakukan kesyirikan Muhammad tentu akan sirna amalanmu. Ikhwat Al-Iman Komuslimin dan Muslimah Ini menjelaskan kepada kita bahawa Kewajiban yang pertama Yang wajib kita pelajari adalah Mempelajari akidah kita Akidah secara umum Karena seorang tanpa akidah yulikwa, Dia kehilangan apa? Model kehidupannya Makanya terjadi Bermacam penyimpangan di dalam Memahami agama dan yang aneh lagi ada kalangan mahasiswa yang belajar ilmu agama merabaik macam-macam, nyeleneh. menghina Allah tenang saja. Ya kan? Bermacam-macam penyimpangan yang terkadang itu sikap perilaku yang kufur. Tapi dia tenang-tenang saja. Tidak merasa bersalah. Bahkan bangga. Kenapa? Akidah yang menipis. Iya, jang telah terkikis. Iya, seperti itu. Begitu juga kita melihat fenomena fenomena Ritual-ritual kesyirikan kita melihat misalnya tradisi hati tidak bermeta. Kenapa? Biasa saja kenapa terlalu murah tradisi budaya kan begitu menipisnya tauhid. Tapi seorang yang memahami kedudukan tauhid, matanya akan air matanya akan menetes. Hati akan menangis karena telah dimudai, kesucian tauhid telah dimudai, kemuliaan ta'ala telah dihinggat dan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup dengan ilmu dan iman dan taqwa, sahih sehingga sebagian para ulama menulis kitab demangat tauhid air mata tauhid. Kenapa? Siapa yang tidak berasa sedih? Tatkala Allah Dipersebutuhkan Siapa yang tidak bersedih dan menangis Tadkala Allah abah, Dihina Tadkala Allah tidak diagungkan Dan ketahuilah Seseorang yang tidak mengikhlaskan Ibadah kepada Allah Seseorang yang tidak Mengikhlaskan umbudianya kepada Allah Seseorang yang melakukan Perbuatan syirik Pada hakikatnya mereka orang yang tidak Mengagungkan Allah SWT Allah Subhanahu Wataala menjelaskan al Quran, "Wahai Qadir Allah Hak Qadri, dan bumi semuanya dihukum pada hari kiamat, dan langit dihukum pada hari kiamat. Subhanahu Wataala. Syukur. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah. Padahal pengagungan kepada Allah wajib. Maka setiap orang yang tidak mengikhlaskan ibadah, dia tidak mengagungkan Allah bahkan telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mengagungkan Allah? Sementara keagungan, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Kebesaran-Nya, keagungan maha besar, maha agung, maha tinggi. والارض جميعا قد طته يوم القيامه dan bumi seluruhnya ini berada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Langit di dengan tangan kanan Bumi yang tempat kita tinggal ini. di akhirnya telah digenggam oleh Allah. Dengan tangannya. kita yakini. Seperti itu. Langit digunung oleh Allah. Diyamini dengan kanannya. Seperti itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Matuliyatum diyamini. Makanya mahasuci Allah dari apa yang mereka persegitukan. Oleh karena itu, Al-Fatah al Al-Imar, Merupakan keharusan, kewajiban kita. Tua muda. Ya kecil yang dewasa apalagi mahasiswa semua tanpa kecualian untuk mempelajari akidah yang benar tauhid yang benar karena ini modal hidup kita antum bayangkan kalau orang ingin berbisnis berdagang yang masuk pasar tanpa modal gimana modal dengkul gitu ya nah. kenapa tidak ahli ekonomi misalnya ahli bisnis usahawan kan begitu tapi yang modal Ya gimana dagangnya? Gak cukup hanya sekedar keahlian saja, kalau punya modal, ya gak cukup hanya sekedar jenius dan kepintaran kita, kalau tidak punya modal, akidah yang benar. Dan anak sekarang berbicara umumnya depan para mahasiswa kan begitu, Alhamdulillah mereka paham seperti ini, ya yang biasa bergelut dalam dunia pendidikan dan begitu, Alhamdulillah. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kejeniusan kita, pintaran tanpa dibimbing oleh Allah untuk memegang suatu keyakinan dan akidah yang benar, Tanya apa? celaka juga bangsa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Al-dhaka' fi biduni, biduni zaka' la yanfa' badannya." Kepintaran tanpa kesucian jiwa itu tidak bermanfaat. Makanya orang-orang filsafat, orang-orang apa itu jenius ya kan? Gunakan akalnya. Tapi kenapa mereka menyimpang? karena Allah tidak membimbing kepada kebenaran. hati-hati nah, waspada. Jadi, mari selalu memohon kepada Allah untuk dituntun kepada jalan yang benar ya di nas suratan mustaqim. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua yang berkaitan dengan tauhidul uluhiyah itu makna syahadatain. Ya, rukun dan syaratnya dan konsekuensinya dan apa sih yang membatalkan informasi yang sangat penting sekali. Banyak dari kalangan kaum muslimin ya yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia ya, tidak memahami hakikat dan maknanya. Ini menjadi permasalahan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikatnya. Bahkan kita melihat dalam realita kehidupan mereka banyak hal-hal yang kabar bisa dari atau tidak membatalkan ucapan tersebut. Nah, oleh karena itu apa yang la ilaha illallah dan maknanya La ilaha illallah tersusun dari dua kalimat. La ilaha illallah. Ilah dalam bahasa Arab, ma'bud yang diibadati La ini menafikan, menyiadakan. Illallah menunjukalkan, menetapkan. Apa yang di dan apa yang ditetapkan ya menyedatkan yang diingkari menyedatkan apa peribadatan kepada selain Allah kemudian menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa sehingga la ilaha illallah makna dan hakikanya adalah bahwa tiada yang berhak Diibadati kecuali Allah kenapa yang berhak kenapa tidak cukup tiada yang diibadati kecuali Allah di sini jelasannya pengarang ada makna-makna yang keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah. Ya, makna yang benar terhadap la ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Kena seluruh peribadatan, seluruh bentuk penghambaan peribadatan di dunia ini. Itu seluruhnya adalah batil kecuali Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau artinya Tiada yang diibadati kecuali Allah Tidak menambahkan kalimat Dihakkan dengan benar Maka berarti Semua yang diibadatilah benar kan begitu Allah kan begitu? Kenapa banyak yang diibadati Ada yang diibadati apa Patung berhala, pepohonan, jin Kan begitu Syekhan Ya, ada juga namakan seorang siapa sihkan ubatul syaitan kan begitu, para penyembah apa syaitan kan begitu, Ya ada, ya, Yang dahulunya patung berhala dan banyak, bahkan agama mengibadati kuburan sudah berkuburan, ya, mengibadati para nabi, para malaikat orang-orang soleh, meminta padanya banyak, ya, banyak. Akan tetapi semua bentuk peribadatan tersebut adalah bawaan. Ya. Yang benar adalah Allah Subhanahu Watahu. Maka makna yang benar terhadap tidak ilaha ila tiada yang benar diibadati secara benar kecuali Allah Subhanahu Watahu ada. Adapun yang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, ya. tiada yang menciptakan atau tidak ada pencipta selain Allah atau dengan terjemahan tidak ada sesembahan kecuali Allah Kemudian juga Di sini disebutkan Tidak ada hakim menentukan hukum selain Allah Ini adalah makna yang keliru Sebab penciptaan tersebut Pada hakim ini telah termasuk ke dalam abad Keyakinan kita pada rujian Allah SWT. Itu hanya bagian dari hubungian Begitu juga Masalah Yang menentukan hakim Yang menentukan hukum Ya itu termasuk pada keyakinan kita kepada Uluhi Allah subhanahu wa ta'ala Kena kita berhakim pada hukum Allah Merupakan ibadah Dan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Telah termasuk ke dalam Makna dari La ilaha illallah tersebut Oleh kerana itu makna yang benar Dari la ilaha illallah adalah Tiada yang berhak diibadati Secara benar kecuali Allah Yaitu menafikan seluruh bentuk peribadatan Pada sayang Allah dan yang benar itu adalah Allah SWT Kemudian di sini disebutkan juga tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah dan e, konsekuensinya tapi beliau akan menyebutkan ya menjelaskan secara gamlang setelah e, menjelaskan syarat-syarat dan rukun dari syahadatain. Kemudian disebutkan di sini rukun. Jadi ada rukunnya. Lahilalah itu ada rukunnya. Yang pertama adalah an-nafi'u, iaitu artinya meniadakan. Yang kedua adalah an-istibat, menetapkan. Itu rukunnya. La Lahilalah itu adalah an-nafi'u, meniadakan. In itu adalah an-istibat, menetapkan. Jadi tidak cukup di dalam bertawaf itu hanya sekadar kita meniadakan. Tapi tidak menetapkan. Atau menetapkan tanpa meniadakan. Hanya beribadah kepada Allah. Tapi juga merespui ibadah-ibadah bahasa Allah, Qabud dan yang lain-lainnya. ya Peribadatan pada Sayyid Allah. patung berhala atau mungkin uh, kuburan atau para-para orang soleh atau para nabi dan seharusnya. Tidak diingkari. Tidak cukup. Tetapkan. Ingkari yang menyimpang dari tauhid dan tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu SWT. Itulah hakat tauhid itu baru tulus tauhidnya. Ya. Kalau dia hanya miniadakan, tidak ada kesembahan. Allah yang hanya berhadiribadati, tapi tidak mengingkari peribadatan kepada selain Allah, maka belum sempurna. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari rukun la ilaha illallah itu, syahadah la ilaha illallah adalah bahawa di dalam bertauhid harus terpenuhi dua, dua permasalahan. Yang pertama kita harus meniadakan, yang kedua menetapkan. Meniadakan peribadatan kepada Tuhan Allah dan menetapkan hanya ibadah kepada Allah. Maksudnya di dalam kita beribadah kita hanya ikhlaskan ibadah kepada Allah inilah penetapan kita. Dan di waktu yang sama kita harus mengingkari peribadatan kepada Tuhan Allah dan berlepas dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrikin. -orang Nah, itu yang dimaksud dengan anhafi walihbad. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bitagut." Tagut itu seluruh yang diibadahi selain Allah. Itu tagut. Dan wanang siapa yang kufur kepada tagut yaitu peribadatan kepada selain Allah. Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah faqad istamsaka bil wurwatil sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh apa itu la banyak dari kalangan para ulama salaf menjelaskan bahawa wurwatul wusqa itu adalah apa? la ilaha illallah karena tidak ada tali ikatan akidah yang paling kokoh daripada la jadi dijelaskan dia mengingkari peribadatan pada selain Allah dan beriman kepada Allah meyakini bahawa Allah yang berhak diibadahi berarti dia telah berpegang teguh pada la ilaha illallah artinya kalau di maksudnya meyakini ibadah beriman kepada Allah tapi tidak mengingkari perbuatan peribadatan kepada selain Allah maka belum berpegang teguh pada la ilaha illallah dengan pegangan yang kokoh dan kuat koko. nah nah tinggal gimana lagi jadi kertas yang seperti ini yang saya khawatirkan karena waktu ya mau habis sementara materi belum terselesaikan. Nah, ini yang tapi enggak bakal share insyaallah Pak ada al-asabi tersambung ya. Mudah-mudahan ya bisa kita ringkas begitu kita. Baik, tinggal 5 menit kita manfaatkan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim. Ya. Innani bara'u um mimma ta'budun illa allazi fatharani. Kalau antum ingin memahami makna la ilaha illallah perhatikan ayat ini. Innani bara'u um mimma ta'budun, kata Nabi Ibrahim, saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Dia katakan pada kaumnya yang mengibadati apa? Kawait, yaitu bintang-bintang, kan begitu? Saya berlepas diri dari apa yang berlain ibadati. Saya kufur terhadap apa yang berlain ibadati. Illa alladhi patarhi. Kecuali yang menciptakanmu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi. Innani bara'um mimma ta'buditu la ilaha. Illa alladhi patarhi itu illallah. Lihat penafsirannya. Jadi tidak perlu kita memahami tauhid itu. La ilaha itu dari penafsiran logika kita tidak perlu. Allah telah menjelaskan makanan tawqib. Apa makna la ilaha illallah? Inni anibara'a mimmat ta'bulu ila ladhi fattarani. Apa makna la ilaha illallah? Wa mayyakur bitawfu wa yu'limbillah. Itulah makna illallah. Sesungguhnya aku pun lepas diri dari apa yang berada ibadati. Kenapa? Kerana la ilaha, tidak ada yang berhak di ibadati. Bahawa apa yang berada ibadati itu adalah tidak sah. Batil, tidak berhak di ibadati. Illa ladhi fattarani, kecuali yang menciptakan itu. Siapa? Allah illallah. Fatra menciptakan. dan itu di antara makna rububiyah ya kan. Eh mana antara makna uluhiyah uluhiyah atau rububiyah Rububiyah. Fatra menciptakan. Iya kan? Itu enggak. Rububiyah Allah artinya juga menciptakan. Jadi yang berhak ibaratnya menciptakan Allah yang menciptakan saya kata Nabi Ibrahim. Ya. Yang berhak ibaratnya menciptakan saya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna la ilaha illallah. Nah. Kemudian di sini dijelaskan oleh beliau tentang rukun syahadat Muhammad Rasulullah yaitu ada dua. Yang pertama adalah meyakini bahawa Rasulullah adalah Abdul. ya. Syedul An-Nabi Muhammad dan Abu Rasul yang kedua adalah Al Rasul. Nah, apa konsekuensi dari keyakinan ini? Konsekuensinya adalah kita meyakini bahawa Rasulah Abdul berarti tidak berhak diibadati, tidak berhak untuk dipuja, tempat kita memuja, tempat kita meminta, tempat kita menggantungkan harapan, ya. tempat kita minta berkah, tidak berhak. Kenapa? Karena Abdul. Kena beliau tidak memiliki hal itu. Bahkan syafaat beliau sendiri beliau tidak bisa memberikan sebarah secara langsung. Setelah izin Allah subhanahu wa taala. Makanya jangan minta syafaat kepada Rasulullah mana? Minta syafaat kepada Allah. Ya Allah berikan syafaat NabiMu kepada aku. Jangan minta ya Rasulullah berikan syafaatmu kepada aku. Tak boleh. Kenapa? Kena lillahi kulli lillahi syafaatu jamiyah. Syafaat itu hanya milik Allah subhanahu. Tapi kalau kita mengatakan Ya Allah, syafinifih fihi ya, berikan syafaat NabiMu kepada aku itu tauhid. Tapi kalau kita minta para Rasul Allah, Ya Rasul berikan syafaatMu kepada aku itu syirik. Sangat halus, ya. Garis batasnya sangat halus. Makanya tauhid itu hati-hati eloklah. -hati, ya, ini menunjukkan betul pentingnya di tempat tauhid. Batas antara syirik dengan tauhid itu sangat halus sekali. Dan itu tidak dipahami kecil betul orang yang memahami hakikat Tau'id Yang hatinya hidup dan subur dengan tauhid dan keimanan dia. Nah Begitu Nah, Jadi beliau Abdul Basharun Berusia ya, biasa Tapi keistimewaan beliau adalah Yuhairaya Yaitu diberikan wahyu pada beliau Karena itu beliau adalah Rasulullah Kalau Rasulullah tahu dia utusan Allah berarti konsekuensinya apa? Beliau harus ditaadi beliau kita wajib beriman kepadanya beliau harus dicintai disanakan perintahnya, ditinggalkan larangannya diikuti aturan hidupnya dan tuntunan-tuntunan ibadahnya itulah konsepensinya jadi kita wajib memuliakan beliau kerana beliau wajib ditaati dan kita wajib mencintai beliau kerana beliau ada Rasulullah wajib menjadikan sebagai uswah kenapa? beliau panutan kita dan dalam kita beribadah, kita hanya kepada Allah Tidak boleh meminta, memohon, mengharapkan pada Rasulullah SAW Kenapa? Kerana beliau telah meninggal Di waktu hidup saja beliau tidak bisa memberikan apa-apa Pada dirinya dan para sahabatnya Maksudnya, beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya Di waktu perang Uhud, apa yang terjadi? Wajah beliau luka Gigi beliau patah Dan begitu, para sahabat banyak yang syahid Beliau tidak bisa menyelamatkan, Kenapa? Kalau seandainya beliau menyelamatkan dirinya, tentu beliau akan yang pertama sekali akan menyelamatkan. Kalau seandainya beliau bisa menyelamatkan orang lain, tentu beliau akan menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kenapa? Dia Abdul tidak memiliki yang demikian itu. Akan tapi beliau Rasulun yang wajib kita hati, wajib dicintai, dan wajib kita jadikan sebagai panutan, uh, suri tauladan, dan juga. Uswah dan khudwa kita di dalam melaksanakan Islam ini Dalam beribadat kepada Allah SWT Haji telah dijelaskan bahawa Dahlia itu Allah menerima warah pun Yaitu An-Nafi wa Yusbat An-Nafi wa Yusbat An-Nafi wa Yusbat An-Nafi wa bahwa kita itu hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan mengimani seluruh bentuk peribadatan kepada kami Kemudian la ilaha Allah bukan sekadar pengucapan semata. Bukan sekadar Tetapi ucapan yang menuntut tuntutan yang harus dipenuhi dan persyaratan yang harus dibatuhkan. Kenapa orang-orang sepakat? Kalau dia ucakan kata tidak hanya doa. Kemudian tidak melaksanakan tuntutan yang tidak ada doa. Tidak memenuhi persyaratannya yang akan ada di ucapan Kendati secara prinsip, kalau dia untuk masuk Islam dengan muktazam dari Ilahilal Maal, dia masuk Islam. Tapi kalau selama dia muktazam dari Ilahilal Maal, dia masuk Islam tapi tidak melaksanakan syarat-syaratnya dan tuntutannya yang batal. Jadi, okay. bahkan akan jelaskan oleh beliau ada di sana banyak permasalahan yang akan bisa membatalkan darah Ilahilal Maal. Ini yang harus dipahami bahawa ucapan dari hari Allah tidak cukup kalau hanya sekedar ucapan Perkataan Patahkan dari dari Allah tidak cukup kalau tidak dipahami maknanya. Tidak cukup yang sekedar ucapkan menjadi ya ucapan rutinitas kita berpikir kita kalau tidak diwarum maknanya. Kalau tidak diamlaskan tuntutannya. Kalau tidak, tidak dikasihkan konsep yang tidak dikasihkan konsep yang kita Jadi kita harus memahami tidak udara Allah dengan benar Sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah ada perintahan langsung Nah, di sini saya juga menjelaskan Ya, anak karena orang-orang Bahwa persyaratan dari darah Allah secara global ada tujuh Ya Tujuh persyaratan ini harus diwajib, dipahami dan harus dilaksanakan Pertama, yaitu al ad Maksudnya adalah mengetahui makna dari dari Allah yang memiliki dua hukum untuk ya, Mengetahui bahawa dari, dari Allah itu memiliki dua hukum Yang artinya adalah tiada yang berhak di ibadah insyaallah dicari Allah tuli pahamnya ya bukan tiada Tuhan saya Allah atau tiada pencipta saya Allah ya. atau seperti yang disebutkan tadi dia tiada yang uh, menentukan atau sembahan saya Allah Tapi harus dipahami ibadah sembahan yang berhak ibadahi yang di ibadahi disembah oleh apa sakana watan itu tuh tahni maknanya nah itu makna darisana dan ya jadi syahadatul anzilillah itu enggak menjelaskan syahadat itu kalimat bahasa Arab tiga makna pertama mengucapkan kemudian memahami maknanya kemudian melaksanakan itu syahada jadi aku bersaksi bersaksi tadi saya Kemudian dipahami makna diramalkan. Ya, Kalau hanya Saudara mengucapkan tidak memahami dan tidak melaksanakan belum dinamakan seorang pasien yang benar dan tuju. Nah. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan illam sahid bil haqq wa hum ya'lamun. orang wali orang yang bersatu dengan kebenaran itu enggak hanya memahami makna dari pasien tersebut dan mengamalkan. Nah, ini nah. yang yang kedua, syarikat yang kedua Yakin Yaitu meyakini Kebenaran ma'ala illaha illallah Bahawa ala illaha illallah itu Mengandung apa? Perintah untuk Ibadat kepada Allah Dan menanamkan Kusyirkan Bahawa ala illaha illallah itu Maksudnya kekhususan ibadat Dan menampikan selat-selat untuk Peribadatan kepada Sayyid Allah Kita yakin, tidak ada yang berhak ibadat ini Sesalah benar berdoa. Tidak orang solt, tidak panah, tidak pantai, tidak patung berhala, tidak pohonan, batuan, jin, roh roh harus, pohon buatan tidak ada. Ya, kita yakin bahawa semuanya ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keraguan. Itulah hakikat iman. Inna ma'umun ada tidak ada? Bidadi wa Rasul itu manab jarjau orang orang yang beriman sesungguhnya itu adalah orang orang yang beriman kepada Allah Kepada ya Kemudian dalam jarjau Kemudian mereka tidak ada keakuan Tapi mereka yakin seperti Itu juga dijelaskan dari sallallahu alaihi wa sallam Bahasa pengucapkan dari Allah Mestai jenang menguat lebih yakin dari hatinya Yaitu pembicir bulu Alhamdulillah S.A.W. pada Al-Murayah ya, wa ra'a hadha al-ha'iq Yashadu a'la ilaha illallah Musbahqinan biha khabunyya Jadi hati yang yakini akan kebenaran makna lain Allah murayah Al-Syuruh ke Jannah Maka berikan makabar kebiraan padanya Al-Murayah S.A.W. Ini Hadis Nabi S.A.W. Wahai orang-orang mana siapa yang menuju hidup baik atau mulia di bangun temboknya tubuh. itu kebun. Hal itu ya, dapat saja. Perempuan yang bisa merambah tembok. Ya, tidak. Kemudian yang maksud bahwa dia ada yang berhak menyembah kepada Allah mustaqilan biha qalbun yang hatinya meyakini Allah. Ya, mustaqilan meyakini dalam syuruh di jannah maka berilah Tuhan-Tuhan dengan balasan surga iaitu ia akan masuk surga jadi ini yang berulang mengakini maknanya bukan seperti orang yang merangkul terhadap kubadana Islam atau kepada Islam kita akan menunjukkan itu ya kemudian yang ketiga kabul, yang menerima tidak sombong Begitu diajak kepada lagi dah elok dengan bertugas dia itu menerima tidak berkurang bagaimana pertama tadi, tidak menerima lagi tidak sombong bukan seperti orang musyrik itu diajak mengucapkan lagi dah ulas terus berulang, ya. Wajibulona inna laqul tu'abikahil mash'ahil majlub, ya, begini dalam hadis dalam aturan, ya, al laporan, ya, oleh Al-Sa'adah. Innamu kano para musyrik dalam dunia. Innamu kano jika tiada orang lain di hari itu. Isteri itu sombong. Itulah namanya apa? Roh ham. Menolak kebenaran itu sombong. Tidak ada kebenaran, Ya. Tetapi mereka sombong. Kenapa? Mereka masih memiliki. Sembahan-sembahan yang lain tak mau meninggalkan hati-hati Oleh karena itu mereka mengatakan Oh ya suhu na'id ala tarifu ahli hati dan syair yang majemun Apakah mereka akan meninggalkan dari syair yang majemun? Banyak sembahan yang akan meninggalkan pada syair yang syair yang majemun Bukan syair yang majemun Syair dan juga yang majmun yang hilang Ini kesombongan mereka Tidak terbatas saja tidak sebatas apa saja menolak kebenaran tapi malah membuat apa membuat apa pernyataan yang penuh penuh dengan semua soalan soalan penuh dengan penuh yang apa yang kuat jadi menolak kebenaran yang bermacam macam ada orang yang sering menolak kebenaran tapi lisannya masih dia terbuka masih tapi ada kisahnya apa kotor seperti itu nah ini pada dasarnya adalah satu bentuk dari kesombongan sombongan mereka terhadap kebenaran menolak maksudnya perlu huruf alif ba. telah bertumpu pada dia ke Yang kelima sifat Bukan seperti orang menafikin, ya. Para munafikin lain di hati lain dibuktikkan begitu. Batinnya lain, lahirnya lain. Itu orang munafikin. Jadi mereka hanya dalam lisannya saja hatinya uqu kata la ilaha Allah bukan Pak. Ya. Jadi, seorang lahir, ini, lahir, itu seorang mukmin hatinya meyakini kebenaran la ilaha illallah itu dan amal jawarihnya amalnya melaksanakan atau anggota badannya melaksanakan tuntutannya. Itu tuntutan dan saja. Enggak ada nih bahwa. Ya. Dia hanya satu sikap dan perilaku, keyakinan dan perkataan sama, ya, kemudian diaplikasikan dalam bentuk amalan. Nah, bagian itu, Rasulullah Nabi menjelaskan bagaimana orang-orang Nabi kenapa mereka berada di kerak-kerak di neraka. Nah, lebih keras adabnya, lebih dahsyat. Katakanlah mereka itu yang menipu orang beriman, kan begitu? Terhadap penampilan mereka muslih, tapi batin mereka hukur terhadap kata-kata mereka. Pastikan mengurangi kalau yang beriman membuat mata propaganda. Ini yang sangat berbahaya. Jangan sampai banyak kemunafikan. Dia berbaju kain Islam, tapi hatinya hati serigala atau singa, kan begitu? Mencabik-cabik apa? Islam itu sendiri. Banyak saya. ini <tutup> mencari saya. Mereka mencari saya. Mereka mencari saya jalan-jalan tidak -jalan, di daya maka tidak ada yang bersegurau maka akan lagi berjudi pada jalan-jalan jadi kita berusaha menggunakan diri menggunakan diri ya, dengan ilmu ya, dengan hafal dengan makhluk mulia dengan kejujuran kesungguhan berjalan beranau dan beribadah nah, ini. apalagi anak-anak saya yang soh ini umur-umur ya, yang Bukan dokter-kontak, kalau buktifkan dokter itu Anda di sini kata-kata Banyak kita melihat di zaman sekarang ini Harus bila Para pemuda, syabatkan begitu itu Tidak tahu Allah untuknya Korban Ya Dari korban yang Bermacam jadi Apa namanya itu Korban jadi bermacam kejahatan Ya, ini yang kita Saya oleh itu, berapa-berapa kita semua yang hadir Sebenarnya kita yang menghormati ini Ya, diberiakan bahwa surahat bahwa tadi Bahwa penjurus dan penyimpangan seperti yang kita ya Yang semacam-macam yang kita menerangkan Walau menghadapi hari ini, dimakanya Jadi, perniagaan mereka ada yang sangat tinggi Disebabkan, ya, keusahaan mereka Ya, akan mereka bisa? Nah, kemudian yang pernah, it lost Jadi makna kita mengatakan bahwa itu ikhlasan tapi di sini kita mengatakan bahawa ikhlas itu syarat pertama. Sebab ada mendapatkan la ilaha illallah, mungkin mendapat riya. Kemudian. Ya. Menara lalu dalam untuk keikhlasan. Kita mengatakan di sopah Dia tidak bisa ya, mempunyai hati dia tidak. Tapi kita melihat ada fenomena yang di masyarakat sebahagian umat asyik banyak berzikir begitu ya. Melihatkan mana mana di bawah ya. ada berzikirnya. Ini dikhawatirkan ada lah. Kalau pun dia berzikir, tak perlu kita terasa terkejut. Karena kita tahu Allah harus tidak perlu manusia seperti itu dalam membaca spiritual berzikir dan begitu. Ini bahaya. Kisah-kisah ini ada setan masuk di sini sehingga berkonsepsi. Insyaallah orang berbangga hati. Tahu waktu zaman yang lirik ini, ini begitu. Nah, bahaya ini. Hati-hati. Ini disiarkan setan. Jadi semua kelayangan akan membawa kepada dia dan semua ini hati-hati. Tinggalnya. Seperti ya. itu. Okay. Kemudian yang ketujuh persyaratan yang persyaratannya mahabbah. Kisah-kisahnya kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada orang yang mengajar kepada Allah. Jangan musuhi. Ya. Jangan membuat persekatan atau ganda, Tapi cinta dari Allah, cintai maknanya, cintai orang yang, kita yang mengajak kepada Allah. Ini makna dari cinta. Dan yang utama adalah tercinta kepada Allah. Kerana cinta kepada Allah itulah yang menggerakkan hati kita untuk apa? Ibu baca ibadah Jadi semua kegiatan kita Ya, terlepas dari itu yang berkaitan dengan ibadah atau tidak Itu pada dasarnya Keinginan kita yang kuat, kecintaan kita untuk mendapatkan Kan begitu? Lawanannya, ya kita semua yang masih di sini apa yang menggalakan hati untuk usaha itu sendiri, untuk luruskan itu sendiri? Kena langsung cinta pada ilmu, betul. Lah. Cinta, cinta pada Allah, cinta pada Allah, betul. Makanya, sesuatu yang kita tuh pada masa macam jauh untuk mendapatkan, jadi tidak hidup, didapatkan dia, ya. di dalam putaran yang sekarang kehidupan. Nah, ada apa orang musyrikin cintanya tulus atau dikintai itu tulus atau Tak tulus. Ini cinta orang musyrikin. Adapun cinta orang mukmin itu tulus kepada Allah. Laminal nasi mayattakidu min dunillah alada. Yuhiquna khubul. Walladzi na'ara syakqu qulun. Apa jama' musyrikin? Malaikat menanding jadi kan saya sebagai alada tadinya bagi Allah, mereka cinta seperti itu. Sembahyang sembahyang itu, kekompadan bagaimana Allah. Dapat bermakna, ini ada dua pasti ya uh, salah salah. Bisa bermakna boleh jadi maknanya itu mereka juga cinta Allah, tapi cinta pada sembahyang sembahyang. Atau mereka itu naul mencintai sembahyang sebagaimana orang-orang Hmm. Orang, orang yang beriman, mencintai Allah, kemudian mahu melaksanakan perniagaan, pasti sudah kubilang, dan orang-orang yang beriman kecintaannya kepada Allah lebih apa? Lebih besar, lebih tulus. Itulah tahukah Tapi kalau cintanya orang musyrik, itulah terbagi. Ya, 50% pada ilahnya. Dan lima peraturan pada Allah tulis hidupkan kalau dipahami oleh Allah kehidupan itu mungkin Kemudian, sebab itu Syahat dan Muhammad Rasulullah Apa hakikat dan konsekuensinya dan tuntutannya. Uh, yang pertama, kita beliau di sini ada enam permasalahan Di lesa yang beliau di sini Dan menuliskan barua Pertama, mengakui kerasulannya Dan menyakini dalam hatinya, pertama maaf keyakinan. yakinan Bahwa Rasul adalah Khusus Allah Kemudian mengucapkan bahagiaqra, Asyidu anna Muhammad Rasulullah dan, bagian, Kemudian mengikuti dengan penamakan ajarannya Jadi, tidak cukup asyadu adalah Muhammad Rasulullah Lalu akhidalah mengikuti akidah Rasulullah Ibadahnya, ibadah yang dibuat pun Ikuti ibadah Rasulullah itu Jadi, sebarang saya mengucapkan ayat Mereka adalah Muhammad Rasulullah Itu konsekretinya apa? Bahawa dalam berakidah, dalam berkibah, dalam berakhirah Yang diikutiannya berarti memaksud Muhammad Rasulullah Kemudian, membenarkan seluruh ya berita apa yang dikabarkan ya dari hal yang baik Banyak telah selalu atau yang serta sebagaimana kan? beliau tidak percaya kepada nafsu bahwa yang tersuci alam hawa ilah illa wahidun dan dia tidak percaya kepada nafsu kecuali dengan wahyu yang datang dari kemudian mencintai beliau melebihi kecintaan pada seluruh manusia di permukaan bumi la yumahabbu حَتَّا أُقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِيْهِ وَوَلَىٰهِ مَنَسِعُ Cuma itu Tidak sempurna iman seorang kalian Kecuali dia asur hidup cinta ini Daripada siapa? Orang tuanya, anaknya, dan semua Nah, itu syarat iman nah. Kemudian yang keenam adalah Dia ya, mendahulkan sabda beliau dari setelah pendapatan nah. Inilah sumber ya, mana Allah yang lebih naik daripada yang diberikan oleh Nabi dan Rasul. Untuk orang-orang kami yang paling. Janganlah mendahului Allah dan Rasulnya dan segala. Tidak boleh kita Mendahulkan pendapat kita dengan pendapat Rasul. Ya. Tidak boleh kita Hukum dari Allah Taala datang kurna, datang akidah yang benar, datang koleyik. Kalau kita peralasan, tidak tidak memahami seperti itu. Iman tidak memahami seperti itu, guru tidak memahami seperti itu. itu. Asal kata Allah, Allah langsungnya membawa kebenaran. Datang langsung membawa kebenaran. Kalau kita katakan, karena tidak sesuai dengan pendapat guru, itu, pendapat ustazku, pendapat, ya apa yang eh, selain pendapat alma pendapat kiai tu pendapat bujang tu begitu uang dulu, nah seperti itu ini dilanjutkan yang tentang pertubuhan cinta dan juga keimanan pertama Allah swt. Nah di khatulintas wamilahumma kalau Allah, kemudian di sini beliau mempersembahkan penerangan yang satu dan saya ingin ketahui. Pertama ter Tanah hal yang membatalkan syahadatnya Ya, Nawab jadi Islam Kenapa yang penting dibahas? Karena parah ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab tinggi Ada yang namanya Kitab Ardhidah kita apa namanya? Kemuntadaan Jadi ada hal-hal perbuatan-perbuatan perkataan yang apabila dilakukan menjadikan orang-orang keuntadaan Di sama sekarang banyak hal-hal yang -hal bahwa dianggap hendak ringan memberikan permasalahan pada pada perkakas ini perkakas ini sama ini perlu diketahui oleh semua ya. jadi nah baik Tak dengan kalumia saja, tapi kalau Ummah ini dia akan diazab pada Ummah Masuk neraka dulu dibakar dulu dipersisikan dulu sesuai yang Ya Allah, Allah Ini yang pertama Kesyirikan. Bisa dibaca adunya. Di Kemudian yang kedua menjadikan antara dia dan perantara dalam berdoa dalam memohon ada perantara dan dia. aturan hidup kita. Kalau kalau ada meyakini, ya aturannya ya tidak bisa dijalankan, tidak bisa tidak sesuai dengan ramadhan sekarang ini tidak ada lebang lagi. Hati-hati menggunakan kuku Ya tidak bisa dipemainkan. Nah, kemudian siapa yang membenci yang membenci salah satu dan ajaran umur Rasulullah? Ya, yang buat misalnya ini ajaran siapa? Kalau kalau kita ini untuk ah dibuat okay, tapi kan begitu, ya ini ada sih. Tak boleh dielakkan ini agama. Kalau anda tidak boleh menamakan, boleh bergerak, jangan dielakkan. Ya, boleh kufur loh kalau dielakkan. Kenapa? Ia langsung merintahkan panjangkan jangkauannya, begitu. Ini ada tawar-tawar dalam hati, tidak ada pemeran dalam hati. Ini agama. Kalau kita ingin berwawon, semua dari agama itu, dan itu pun tidak bisa seminim-nim seperti itu, ya. Hanya bermain-mainlah pada malam ini. Ini bukan untuk dipermainkan, bukan untuk mainan. Al-Quran bukan mainan. Hingga semena-mena seseorang mengatakan ini berpola-pola, membuat sesuatu yang menghina dan terus menghala rasulnya juga yang seperti itu. Kata Allah: "Apabila kamu baca ini, sungguh benda itu pun salah. Di mana salahnya? Jika sudah Aubat untuk menjadi suatu musuh terbesarnya. Kemudian sihir, perbuatan sihir, karena sihir itu pasti menyembah Jin dan Syaitan. Dia musyrik kepada Allah, kufur kepada Allah baru sihirnya itu bisa apa? Bisa berpengaruh. Kalau dia beriman kepada Allah nggak mungkin. Makanya orang mau pelaku sihir itu tuh musyrik. Dia beribadah siapa? Syaitan dan Jinnya dulu. Nanti itu yang akan membantu dia, ojahnya Nah Jadi itu adalah perkataan kuhu Jadi Al-Sahir Khan ya. Pelaku siat adalah mencukur kepada orang, -orang. Ya. Kemudian yang kedelapan Mendukung orang-orang orang-orang kagirin Di dalam pemusim Islam. Nah ini Jadi membantu mereka untuk ke Islam. Termasuk perkuatan yang naik la'ilallah Kemudian yang kesembilan, ya, yaitu meyakini bahwa ada yang boleh bagi sebagian manusia untuk keluar dari syariat Rasulullah. Anak keyakinan sebagian cipte oh, yang terburung kepada cipte yang betul-betul bersifat bijuk, ya, ini cipte oh, yang menuntutkan ekstrim dalam pemahamannya dalam. Jadi mengatakan kalau Sampai keras maharifat kepada orang yang tinggi dikatakan mereka. Ya, itu kubur seluruh apa? Seluruh benar-benar keman. Dengan apa? Dari nilai orang-orang mereka? Wa'ruh rakyat layak, layak, layak. Ibadatinlah orang-orang itu sampai keyakinan. Begitu itu. Oh, layak. Udah yakin. Ibadatin. Ibadatinlah tahu orang itu. Ibadatinlah orang-orang itu. Udah nyatuh. enggak tahu lagi siapa yang ibadatinlah. Peribadah sama begitu. Nah, seperti dalam yang kira-nari peribadah seperti ilmu awam dan kita tahu hak dan maklumat yang lain lainnya. Pengajaran dan seperti itu. Ya, jadi semuanya kalau mereka cermaan seperti itu, Allah ada di mana-mana kalau mereka. Ada yang kita tulis ya, aku baca ya, di mana-mana kalau mereka. Ilmu yang tidak Allah ada di mana-mana atau menyebut dengan makhluk ini akidah menyebutkan kewujud ini adalah hal yang diukur pada Allah SWT Allah mati dan yang mustawil ala arsu al-wakman adalah mati, wadah, wadah itu tanpa adil Tuhan jelasan ala arsu al-wakman sewaktu ini wajib kita yakin bahawa orang yang kita ibadati mustawil ala arsu tinggi wakman dengan zatnya di atas arsu makanya kalau kita tahu ke mana kita ke mana? Jadi kuatin, tolong kita ke mana? Kalau berdua ke mana? Ke belakang, atau sini, samping kiri kanan, ke mana? Ya Allah, oh. dan begitu ada orang yang bertuah, mangkat tangan atau mungkin uh, ke kiri kanan atau belakang, ada ke mana? Semuanya? Ya oh. Oh. Kenapa? Kena Allah, kenapa? Kenapa tolong kita meyakini Allah Bismillahirrahmanirrahim? Maka tolong tinggal di tinggian Allah. di rus tadi pawannya. Tapi benar. Bisa. Hati-hati. Ya. Nah, pokoknya itu di antara ya anahan yang yang membuat seseorang bisa cukup ya. Dari ada malaumat kemudian dia bisa memetakan dari tanah roba. Ini pembatasan yang sangat penting sekali kalau mau waktu. Penting kan, ya, karena pasti ternyata waktu. Baik. Kemudian di sini juga dinyatakan salah satu bentuk dari kesyirikan itu adalah yaitu maksudnya masa alamnya menentukan atau mengaturpun selain hukum umum selain yang di syariat kamar jamak dan asalnya atau seseorang mentaati, ya, mentaati ulama atau orang-orang yang mereka kultuskan ya menaati ulama orang-orang yang kultuskan dan mereka menghalalkan yang diharamkan Allah ya, yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau menghalalkan yang haram Allah itu termasuk namanya syirkut ta'ah kesyirikan dalam sesat nah ini tafsir di sini maksud tafsir pada ketika ini adalah ketika beliau Bahawa masalah menuhkan tokoh ya Hukum halal-halal itu hanya keputusan Allah Hak Allah Tidak pernah seorang pun mematuhkan hanya Nah, bagaimana siapa? Dari kalangan para ulama Orang Melaksanakan atau mengatakan ini halal Tapi Allah menghalalkan Atau mengatakan ini halal, Allah menghalalkan Lalu diikuti Diikuti Dalam hukum yang seperti itu Berarti dia telah berkursi Telah membuat ya. Orang tersebut itu mana? Inilah mancikul ta'aruf. Jadi dia dan ini tadi dah, ya? Di dalam zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu ya, bahawa orang-orang yang buki dan nasrani kaum itu, itu mereka itu adalah berlaba-laba menghafal apa dalam Bahawa mereka itu menjadikan pedagang-pedagang dan pendeta-pendeta mereka itu sebagai kandang bagi tandingan sendiri yang yang mereka kurangkan. Mintuin enggak? Jadi saya Ulah, Allah masih akan berdamai dan bila Yesus, kan begitu? Pemahumuil kita dia ulung orang Kristian atau mereka tidak berintegriti untuk meminta jibanan kepada Allah. Nah seperti itu. Subhanahu wa taala. Jangan jangan dia kata, Allah sudah Nah ada bin yang dahulunya adalah sebelum waktu Islam ada pengikut agama dia Ya Berkata pada di sana, Tentu kami tidak mahu ibadah Mereka ya berkata Jadi yang bermaksud Memahami ibadah yang sejujudkan Begitu kepada mereka itu ibadah Kata Rasulullah Bukankah Mereka Mereka Bahwa ulamah-ulamah Dan juga pendeta-pendeta itu Menghalalkan apa yang diharapkan Dan halalkan juga Ikuti hal itu dan mereka mengharapkan akan akan dihadapkan oleh Allah kalau akan berikut membenarkan hari itu mengikuti atau Maliwa Mubarakat ya, yang benar-benar seperti itu apa kata Rasulullah? seperti yang diwajibkan, itu nasib pada mereka jadi kalau ada dikelilingan Islam, atau masyarakat atau ulama' yang bisa mengharapkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Ibadah mu'amadah dan berkirau Lalu itu adalah seluruh Ketentangan dengan hukum Allah dan syagat Allah Lalu diikuti Ya diikuti hukum tersebut Berarti dia terlalu berkirau Orang yang mengatakan Ini syukur o'ah Kesyirikan dan ketakaan Daitu gambar bagian ini dengan Allah ah, Ini maksud kesimpulan dari Berpasal yang berikutnya Baik, pasal yang keempat Ibadah macam-macamnya dan keluasan jatuhannya Nah, jadi ibadah Ini perlu dipahami Meluruskan dalam proses itu Tata-tata ibadah Waktu ibadah ini bukan segera Lali eh, nah, dia kita lah, Yang setelah tujuh Bukan begitu Atau yang tambah Bukan itu saja, tapi mencakup Ibadah yang berkaitan dengan Amal al-fardiyah Amalan hati kita Dan banyak sekali Mencakup amal lisan tulisan ya kita, tasbih, dikir genduk itu, atau dan mencakup juga amal jawablah perbuatan amal tabah kita. Kemudian, ya dalam definisi ibadah ini ada sedikit perbedaan berdasarkan para ulama, tapi pada akhirnya sama, intinya sama. Ada yang mengatakan ibadah itu masyarakat kepada Allah dengan masyarakat perintah kami dengan Allah. Ada mengatakan ibadah itu merentahkan diri kepada Allah yaitu tunduk dan patuh. Kerana ibadah asalnya al-ad-dulluh Ya Masih orang Adi yang dikatakan Nabi Itu orang yang ad yang tunduh Yang merentahkan diri Nah Kemudian Yang lain juga mengatakan bahawa ibadah itu Ya seluruh apa yang diindahkan oleh Allah s.w.t baik perbuatan atau perbuatan dia memperoleh yang paling ini adalah uh, istilah dari ibadah. Dari istilah tersebut atau definisi tersebut kan memaham ibadah itu kan bukan cuma hmm. Bukan ke dalam rukuk sujud puasa haji zakat fitrah. Hati. Kecintaan kita, tawakal kita. Ini sering diabaikan. Ya. Sebagai proses ibadah kita, sujud rukuk puasa haji kan bagian dari ibadah padahal hati kecintaan tawakkal sifat berharap takut cinta apa namanya itu um, menggantungkan keputusan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala berharap mencintai itu hal itu itulah amalul kubuk amalan perbuatan hati itu harus apa terpujuk orang Maksud kita hanya bertawar selalu pada Allah Hanya menghintai Allah Mengharapkan diri Allah Takut pada azad Allah Ya Seperti itu Itulah mana dari Al-Quran Asuk itu wajib Kita semua Yang bersempatkan dan juga diadapkan kepada Allah Masa itu ini nah, Berarti dengan demikian Ibadah itu sangat banyak dari Macam dan yang terpajar Pasal yang kelima Ini ada Pemataan ya, yang kerana dalam memahami ibadah dan juga memahasisi setiap ibadat kita meyakini bahawa kita diperintahkan untuk sebagai bentuk dari aktivasi keimanan kita dan sebagainya pada kita lain orang. Karena kita diperintahkan untuk beribadat. Allah kalau pergi nanti beri saya jalan. Nah, dalam beribadat itu ada semua pemandangan yang berlis, Atau sifat yang berbeda. Sebelumnya perlu dijelaskan bahawa ibadat itu tidak bisa dengan perkayaan saja, tidak bisa dengan sejarah kita perasaan kita, tidak bisa dengan niat baik sejarah. tapi ibadah itu kalau mewah, ya. hanya sebatas apa yang ada dalilnya melakukan itu. Ini prinsip di dalam berbagai ibadah dan makam. Saya tidak ada nanti alasan, mungkin kamu ini kalau kamu tidak tidak menaruh sifat bahwa ada minta ikhlas tapi yang itu yang benar kan begitu ketika yang mulia jangan amalkan enggak Itu adalah sebab yang memahami Penting kan Bukan yang penting fikir, yang penting itu Kita pindah dalam memahami fikir Itu yang penting Nah itu prinsipnya Jadi oleh kerana itu Ada dua kepiliran ya, Fenomena yang terlalu dalam ibadah yang Pertama, orang yang tidak punya semangat untuk ibadah Malas Ini penyakit malas ini ya, Yang kita perlindung ya, pada orang lain sepatutnya Namun kita akan berkasa begitu Malas. Banyak faktor malasnya. Pertama, ya, kalau mungkin masjid yang banyak dilakukan, kemudian bangun paginya yang udah terbit matahari, itu kalau bangun pagi. Atau mungkin tidur malamnya terus berjalan kan begitu Insyaallah masih tetap berjalan Karena yang berjalan terus kan ya, mahasiswa pasti dia waktunya berbentuk sangat disiplin dan berbentuk dapat belajar dapat tidur dan Tapi kalau mahasiswa seperti kebanyakan orang pasar tugas itu nak ada bedanya, ada berbeza. Jadi jelas jatuh waktu tidur yang benar, cepat bangunnya cepat. Begitu bangun is subuh, ish subuh subuh majalah begitu, solat berjamaah, berfikir kan begitu jangan tidur lagi, terus kegiatan dapat baca al-Quran dan baca doa, freshen begitu. Malas, tapi kalau tidur lagi, memang ya, keburkannya malas. Apalagi kalau tidur tak baca doa. Bapak, begitu, tambah sulit macam di kencing kita tak demam. begitu di kencing, diikat tiga ikatan undang-undang lain. Begitu dengan rasa Bapak, lepas satu ikatan tidur lagi, tambah ikatan lagi. Begitu kita terhubung, lepas ikatan Begitu kita suruh lepas semua ikatan. Nampaknya kan kalau begitu dengan rasa mohon Allah, Allah, Allah, Allah, mohon jangan tidur. Kan begitu pelimau Allah yang kita marah. Kan begitu. Nah. Ini baki saya sedang terkabul dengan siapa, kelingannya kencing betul. Orang mengatakan, mengatakan dia butuh syabah untuk umurnya hari kencing syabah, makanya oh. malas. Bagaimana kelingannya perlu demikian syabah dan begitu. Itu hanya satu tempat. Oleh kita hati-hati. Maka setelah suhu. Jadi kalau ingin hidup berkat sebagai untuk yang berilmu yang mantap, kemudian begitu itu wasan terbuka sholat. Kalau cara koran dulu, orang nanti pagi dan begitu, tapi pertama masalah. Bukan kalau anak pada koran begitu. Jadi salamkan lagi kira Kalau aku koran bukan kalau aku koran begitu, Ya, macam mana ya? Jadi ini sahaja. Jadi seperti itu itu. Nah, jadi ini yang pertama yang batas. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua orang yang perlebihan. Jadi perlebihan daripada aku mengaku ibarat, mengatakan ada, tidak ada. Ini benar itu apa? Semangat beribadah dan sesuai dengan tujuan Rasulullah Nah itulah bahan-bahan al-ihsan dan al ibadah ya, Orang yang nampai dengan ibadahnya hmm, Jadi perlu mengaktifkan diri Tuhan ada masalah ibadah Yang ke-6 adalah fila filah yang benar Nih, yang berkaitan dengan filah berbudiah yang berkata dengan hati Ya? Yang berkaitan dengan hati Ada tiga tiga pilar usaha. Yang pertama, indah. Yang kedua, berharap. Yang ketiga, takut. Jadi, ketiga pilar ini ibarat apa? Kalau pesawat kita bisa mikir misalnya ilustrasi kan, pesawat ada mesin penggerak begitu, ada sayap. Begitu juga burung terbang, ada dua sayap, kemudian ada kemalai begitu. Nah, kalau kemalai botong ada berapa? Atau Tidak. Jadi juga pesawat mesin berdus, apana berfungsi, tapi satu sayap belakang tidak berfungsi apabila kipas. Bisa terbang? Tidak. Begitu dalam hidup. Jadi ibarat kita dalam hidup ini sedang menuju. Tujuan kita begitu. Jadi Allah. Nah banyak intan dan kata-kata yang kita kita selalu neterangkan dan selalu dalam menjalani hidup ini ada. Cinta itu yang mendorong kita nah, mesti bergerak. Nah, harapan dan rasa takut ini adalah untuk menjaga keseimbangan perbualan kita. Ibarat pesawat terbang begitu. Sebab kalau nanti kita hanya aku menunggu begitu, stimulan baik, sikap pesimis, enggak ada semangat lagi. Aku tunggu begitu. Padahal nampaknya lebih luas. Nah. Di kendali kita nak takut azab Allah, itulah yang memotong kita untuk meninggalkan maksiat, membunuh kita melakukan maksiat dan berharap itulah motivasi kita untuk melakukan pernah katakan. Kita melaksanakan ibadah berharap Allah menerima ibadat. Berjumpa dengan Allah Semua kita menginginkan hal itu Ya Apa melakukan dilakukan Tadi amal mendapatkan larangan dari kesyirikan, bagi perintah saya itu maksud saya menjaga seperti itu ya nah walau Dia cukup ikhlas <tuh> di zaman Nabi Sallallahu ada di kawasan sahabatan dan salah satu rumah salah di diantara semua sahabatnya. Mereka ini ingin menanyakan bagaimana ibadah itu bagaimana. Lalu salah seorang di sini itu menjawabnya ibadat beliau sedemikian rupa beliau tidur dan beliau ya, ambil beliau juga berpuasa dan juga berbuka beliau juga menikah jadi. Amalnya yang seperti itu Sangat apa? Sederhana Sederhana, ya. kebutuhan Kehubungan kepada Allah, jika lebih dibangunkan di begitu, itu juga kebutuhan hubungan dengan sesama tidak seperti itu Kebutuhan bisingnya, kebutuhan wahan itu, sama Sehingga sejarah ya. Bukan, oh, tuasamu itu tidak pernah berhubungan Atau mungkin, Rokyamunah oh, yang tidak pernah tidur malam begitu, atau tidak pernah menikah dengan alasan yang abad konsentrasi ban ya kan, saya mengirim. Nah, ketika sahabat ini merasa bisa melawan, ini mengusungkan di dalam narasi, sederhana sekali. Sederhana beliau, dia mau susun diambil dosanya. Lalu kita siapa yang menjadi masuk surga dan diambil dosa di kita, sehingga timbul awan semata mereka membuat Nah, kalau begitu. Allah mengatakan saya tidak akan amat berpuasa, berpuasa yang satu yang mengatakan saya tidak akan tidur, terus ya mulai yang satu yang mengatakan tidak meninggal tetapkah harus mendengar berpuasa perkataan itu langsung langsung nah ini pada mengatakan kalian yang mengatakan pernyataan begini-begini seluruh begini, iya ya, ketahui Allah ini, Allah ini dan aksyaku menghapus dan asal orang-orang yang berlaku tetap dan tetap berapa-apa maksudmu maksudmu maksudmu maksudmu maksudmu saya tetap meragih dan asal saya kata orang berkuasa dan betul saya juga tidur dan jam dan juga berdika bahawa siapa tidak senang pada sultan yang kematian di ancaman Tidak berlaku banyak ikan perasaan Tapi apa Rasulullah menerima? Cukup mendengar ya? Karena tidak berlambar, apa-apa, bukan? Ya kan? Tapi Rasulullah ingkari dengan pengingkaran yang sangat bekas Sampai sahabat Bang siapa tidak senang menguntungkan doang Tidak berlambang lagi Kesimpulannya lebih kuat dan berkakawan Bangun tidak terkena yang baik Untuk berlambang, tapi harus selesai dengan Ketua Indonesia Itu kesimpulannya Kemudian yang terakhir ya terakhir yang terakhir mungkin saya sering bomen kita mau berbomnya nah yang terakhir yaitu tingkatan agama ini jadi agama ini agama Islam ini menjadi tingkatan dan kesemuanya itu adalah di kita untuk melakukannya ya kendati semuanya kebaikan tapi tingkatan orang beriman tidak sama. Karena iman itu jadi ya, si dua yang terus bertambah dan berkurang. Begitu juga di ajaran itu suka itu tidak satu tingkat, peringkat-peringkat. Kenapa? Ya itulah. Maha Adil Allah. Maha Khas Maha Kenapa? Tak mungkin orang yang mungkin pasalnya imannya, kan, imannya sama dengan orang yang tingginya begitu, sederhana, tengah-tengah dan bererti imannya sama dengan orang paling tinggi atau disamakan dengan orang yang paling rendah. Tak mungkin. Tak sesuai. Kenapa? Ya? Maka islam, mu'min, muslim, mu'min mu'min, mu'min, kan begitu nah, seperti itu dan semuanya agama disakiratkan apapun yang berdoa Allah SWT jadi, tingkatan agama ada tiga islam islam, iman dan ihsan tingkatan paling tiga kan lah. ihsan, kemudian iman, kemudian islam nah jadi kalau kita mungkin bisa mengapa uh, memberikan demonstrasi, misalnya begitu, jadi ada uh, lingkaran, ada tiga lingkaran, begitu, ada lingkaran yang pertama, ring yang pertama, ring yang kedua, ring yang ketiga. Nah, ring yang pertama ini itu ringnya Islam. Di dalamnya darah, ring yang kedua iman, ada ring yang ketiga yang dalam sekali apa? apa ihsan maksudnya semua semua ya semua yang mencatu dan semua yang bernama ihsan pasti dia itu kan muslim dan kitab rohmin begitu mukmin jadi ini untuk mencapai keaulaan itu mukmin dan Tapi tidak semua yang ada dalam lingkaran ring Islam ini semua sampai pada ringnya eksan. Rin. Dan semua maksin itu muhmin. Tapi tidak semua yang di ring ada di ring apa? Muhmin ini masuk pada ringnya eksan. Tapi yang jelas kalau dia itu adalah dalam musjid, pasti dia muhmin dan musjid. Tapi tidak semua muhmin itu dia muhmin. Apa maksudnya? Maksudnya, seorang yang islam karena tingkat imannya sangat rendah dan iman yang lemah, Tidak bisa sampai kepada tingkat orang mukmin yang berkutus sempurna iman Bukan berarti tidak maksud dia Kehadir tidak, bukan itu maksudnya nah, Begitu juga, seorang yang mukmin, Kengat di iman, ya, tapi masih tingkat tingkat yang islam yang berlipi jadi ada tingkatannya Tapi semuanya adalah masuk dalam Islam, islam, islam dan Islaman. Sehingga seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan, dan ini merupakan yang agama Islam berlombong. Kalau khabar Jibril, Jibril datang bapanya kepada Nabi Sallam, kabarkan pernyataan Nabi Sallam tentang iman tentang Islam. Dijawab oleh Nabi Sallam, iman itu, Islam itu, kamu abas bersaksi antara syadad lain Allah An-Nabi Muhammad Rasulullah kekimus Allah itu dzat dan asal orang-orang itu jayi. Ini sokarlah yang tertindas. Kamu bersaksi dengan dua syadad. Beriman melaksanakan solat, mendirikan solat, memberikan zakat, puasa dan lain Itu islah. Iman antum melihat dunia, bukan dunia fikir. Waktu itu warisul jemaah pun tentu dan tak Itu iman. Islah. yang sah adalah wajib. Anak yang taat tak elakkan terasa tak elak. Kamu beribadah sama-sama melihat Tuhan. Tetapi yang kamu tidak dapat di dunia. Dan jadilah Allah pasti melihat kamu dalam keadaan itu. Itu kata-kata yang Tiga tingkatan agama Islam Sehingga asal mula itu, pernah nama itu beri atau tuan alim atau yang datang itu jibril yang mengajar tentang agama. Kali ini disampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah perbedaan antara Islam dan Islam? Bagaimana makna dan maksudnya apabila ditemukan istilah Islam dalam sebuah penggambaran dan terpisah? Maksudnya dalam ayat kita mendapatkan hanya perintah untuk Islam jaga, ya kan? tidak. Dalam ayat kita mendapatkan perintah untuk beriman. Apa jadi maksud beriman saja tidak Islam atau Islam saja tidak beriman? Atau bagaimana? Ya, interkoneksi antara kedua pengertian tersebut dijelaskan bahwa istilah iman dan Islam ini itu ditinjau dari dari kondisi dan e, posisinya ya itu bisa saling modal saling berkaitan saling mencakup bila diucapkan bila hanya didapatkan kalimat Islam saja ana ulami bila didapatkan dalam hadis dan dalam Al-Qur'an kalimat Islam saja itu mencakup apa iman bila kita dapatkan makna kalau beriman saja itu mencabut kita Islam, tapi kalau dipisahkan, disamakan bersamaan begitu seperti dalam hari Sabit, iman dan Islam, maka yang Islam itu mencabut maknanya aman-aman yang dahiriya. Makanya kita jarang dilihat mendirikan salat, berikan zakat, puasa, hajikan begitu aman-aman dahiriya kita Adapun iman itu bermakna apa? sama dengan kepada yang dia maka iman kepada Allah iman kepada eh rukun iman yang yang salah yang, yang penting gede Nah, dari sini kita memahami kalau apa mengatakan qul huwallahu ahad termasuk dari sembilan apa maksudnya? Apakah jadi Oke Ya, khususnya ya, di ajaran Islam, amalkan Islam dalam pelaksanaan syariat Islam dan iman itu Yes. Maka dia mau Allah. Fa al al uh, nak minta maaf kepada tadi, wala man qulna illa wa tu Apakahnya? Apakah kita diperintahkan dalam makna gambar ada menyertakan salat zakat puasa dah saja tidak beriman? Bukan itu maksudnya. Tapi mencakup perintah untuk melaksanakan cara Islam menjadikah keyakinan tidak iman. Kalau bisa ribani sok eh. Jadi, in nabiy la indallah uslam. Agama Islam itu mencakup agama ini, iman Islam dan ketaatan. Itu kesimpulan. Jadi apa yang ditranslasi dari beliau dalam bab yang keempat ini kesimpulannya setiap mukshid mukmin dan tidak setiap mukmin mukshid. Setiap mukmin Muslim dan tidak setiap. apa? Tetapi tidak setiap muslim mukmin. Kalau sedar biar. Demikian berbunuh dengan makanan Rasulullah SAW Muhammad Wa al-awaihi wa sallam Wa al-akiru wa al-amu hama al-amu hama al-a-amu hama al